بسم الله الرحمن الرحيم لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالإرادة والاختيار والنجارية من أنه مريد بذاته لا بصفته <تصفيق> د شرح رحمت الله ليله تعلق د دې شرحه نات رښتني متن پوري اغه صرف یو غرض دا ذکر کوي دویم جواب له اشکال وارده مزګورنه فن موږ او تاسو ویلو اشکال دا غلېو سماتین رحمت الله لې د اراده بیان مخ کې ذکر کړیو نذر سي بیا د بار او وی له چې ول اراده تو صفه لله تعالی نو ذکر د دې ثانیان لغو مستدرک د دوباره دوبر ذکر کول ته حاجت نو لدین یو جواب پروند ذکر کړیو چې یا خدا تاکید لپاره دې ما قبل ده او یا یې ذکر کړای د لپاره د تحقیق د ایسباع د صفت د بار تعالی دغه د غیر عادت صفات سره تخصیص د مکوونات او رازيد د الله ازلی او قدیم بل مستقل صفات دا او یا غرض د متن رحمت الله لیله دوپاره ذکر کولونه هغه داو چې مخ کې ذکر کړی وو په یو اعتبار او په یو جہت سره دلته دوپاره بیا ذکر ک غرض په دې سره هغه بیان او تفصيلو لپاره دی وی بلې خبرې نو نوالتی ذکر کردیو نفس وضاحت دی صفت مطلوبو دلتی ذکر کردی رد علی الفرق دوالا پا گمراه پرقو بندی رد کول مطلوبو دی دی دی دوباره ذکر کردی گمراه فرقی کومی وی ندی یایی چی سلور فرقی وی یو دلا دی فلاسفه وی دویم دلا دی نجاری وی دریم دلا دی کرامی وی سلرم دلا پدی که دی بعضی نو فلسفه خدا ویلې چې دغه څومره مكونات او مخلوقات او عالم تر هغه دا دانو دا مستند ذات دی باری تعالی لره نو دا صادر سوی داله باندې تعالی نه په طریقې د ایجاب او استمرار سره صدور لاله باندې تعالی نه صدور به اختیار نه ده او قاعده په مالول موجب کې دا چه ده مستند وی زاد دغه ده غا عیلت موجی بلرا. نو چه ده کوم زمانه نا عیلت راگلی وی ده اغا زمانه نا با معلول مرسروی. نو که چهر تا عیلت ده ده ده پارا حادث وی نو ده بم حادث وی او که عیلت قدیم وی نو ده بم قدیم وی. نو چه کلا ده ده شهان وی استناد را زاد ده باری تالال لره نو معلومه ده اصولا چه ده غا مکوانات اغا بهم قدیم وی. زکه مو ستندبوي زاد دي باندې تعاللره نو ديره غير د اوربندي وک چنه د الله د فارا اراده صفته حقیقی ده دا څومره مكونات سي الله رب العزت پیدا کړي دي نو دای دا په خپل اراده پیدا کړي دي او قاعده په فایل بلی اختیار اراده کې داوي قاعده په فایل بلی اختیار والاراده دا کې داوي چې کله د دی دې شی وجود راولین او هغه مخ نووي او کلا کدی یو شی عدم را نو د عدم مخکې نه نو چې کله یو شی نه وي نه وایي د حادث وي نو معلومه سوالات چې دغه مكونات هغه حادث دی قدم نه دي اراده د الله تعالی ازلی صفه ترا غلی دان او قول د معتزله چې دوی دی دی خبرې دی چې دغه مكونات عالم لبار نه صادره ده پس دوري استراری سره دا قول دوی باطل دي د دې وضاحت محکمه کړی ده درسلور وارد خبراتیرس والا. تا شخوا حقیقت پویسوی ایسو. نو حاصل دادا چه یوی رد مطلبو په یوی رد مطلبو پا فلاسفو بندی چه دوی قائلو دی دی خبری چه سدر دی مکواناتو بلی ازترار دا. نو دویلی چه نا وال ارادتو صفتن لله تاالا ازلیه. دا د دې الله ازلی صفاتانو صدور دي دغه مكونات له بارینه بل اختیار راغلي ده نو دغه مكونات حادث دي اغه قديم ندي دویمه رد مطلب او اغه په نجاریانو بنده نجاریه او یغوی دا ویلو چې الله تعالی دپاره اراده را دا خولیکن اخلي کندغه اراده عبارت د ل عین ذات بارته لانا دای مرید به ذاته د پیا اعتبار دی صفت سره دی مرید نه ده نو د راغې پیغه بند امر دوک نو ویلې چنه دا خبره سي نه ده الله تعالی د پاره اراده صاف دا دا د الله د پاره ازلی او قديم صفت راغلې ده د دوی قوله دا هم او مردود قول ده او جنې معتزله او داویله او درېمر دوکه په bazie معتزله وبنده یو ویلې و چې د الله لپاره اراده صفتره غلې ده خو لیکندغه اراده حادثه ده په خپل محل کې انې قائم نه د ذات د بار تعالی سره بلکې د قائم ما به ذاته نو پا ایغا بنده امردو نو نوی ویلی چه نا داغا ایرادا دی اللہ دی پارا صفت او صفت د شی کې قانون دادا دا چه آغا قائم وی لذات د شی سره هغه قائم بی نفسیه نوی ولی که قائم بی نفسیه چه نو بیا خو صفت پاتی نس زاتو گرزی دا. نو دی دی وجنا دی دوی قول هم مردو دو باتی او آو صلرمی ردو که پا کرامیانو بنده نوی غوی ویلی وی و چه اللہ د تعالی... الل څه صف... اراده صفات راغلې راغلې ده خولیکن لیکن دمر ده چې الله تعالی ذات قدیم ده خولیکن لیکن دغه صفات حادثه نو د راغې پیغه بند امر دوک نو ویلې چې ازلیتونه د الله رب العزه دغه صفت هغه ازن ده ولی حادث نه د ځکا که حادثه لازم بسي قیام د حوادث له ذات دی بار تعالی سرا ځکه صفت قائمه له ذات دی موشب سرا نو که ام بسي قائم به هغه حدوث دي نو دغه حوادث په قائم سي له ذات دي باري تعالی سره قیام دي حوادث او برا سي له باري تعالی سره او قیام دي حوادث او چې له کوم شي سره راځي هغه حادث وي او زاد دي باری تالا خو قدیم ده په براہينه قطعي او ثابت سويده نو ديو جنا قول دی کرامي او دا هم باطله لنده خبره دا سو د یاي چې دوباره بیا ذکر کړه دا دې دی دې لپاره ذکر څو چر دراسي په ګمرا فرقه بندې چې یو فرقه په یغه کې د فلسفه ودا دویمه دي نجاریه ودا دریمه دي بازي معتزله ودا او څلرمه دي کرامی ودا کته یې چلتا سره په دې خبره باندې دلیل څه ده چې دا د الله د فار صفت ده او دا د الله رب ال عزت د لپاره ازلی او قديم صفت دا د خبرې شو په صفتیت باندې دلیل څه ده او دویمه د داداسه هغه په ازلیت او قدمد دې باندې دلیل سره نو دایي چې دلیل په دې باندې خو یو نصوصه قطعیه دي لکه قران کریم کې الله تعالی ویلي دي يحكم ما يريد دایي پېسله کوي په هغه څه باندې چې د اراده وسين نو دغه اراده په کلام ازلی کې د الله رب العزت د پاره صفت ګرځیدلای دکنه نو صفتیه تم ثابت او دارنګه دې قدمو ازلیت تم ثابت دوام الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرى الله تعالى تاسى اغاد اساني اراد ل يريد سخطن ل ري نوت اراده, نو إرادة الله تعالى ل ري بكلام ازلك الله تعالى ل فار اراده ثابته ولا نو معلومه سوالات سداد الله صفته دا و ازليم دا يالك قران كريم كي يوبل ذاك راضي فعال لما يريد نو دلتا اراده خون کئ د هغه څه د فاراد د دې اراده وی نو اراده د الله رب العزت د فارا صفات راغلله په کلام ازلی کې ثابته سوال نو معلومه شولا چې د الله د فارا ازلی صفات بم یو دارنګ ازلی او قدیم بم راغلي وین او دویم عقلم د دی د فارا مؤید راغلی ده عقلم د دی د فارا هغه مؤید راغلی ده زکات څه کلا دی الله دی پارای یوې صفت څه نو صفت د شی کې مسله دا وي چې صفت د شی هغه قائم وي لشي سره هغه قائم به ذاتي هیڅ جوړې دلی او دا رنګه اراده چې د چا دی فاروي دی غنه شودره هغه بل اختیار وي هغه بل اجتار نه وي او بل داده چې دغه شودوري اجتارې وي نو بیا به نظام به عالم اغا په د حکم او منافع مختلفه او بندینو مشتمله زکاه صدوره بل اجاب کی طریقه دا وی چې دیغه صدوره په نه جو په طریقه واحده بندوي او کله چې موږ وکټل نو د مشاهده او د حسن خلاف زکه مشاهده را ده چې د عالم په مختلفو حکمتونو او دا په پا مختلفو پایدو بندې مشتمل ده نو معلومه ده چې دا, دا, دا الله تعالی اغا په اختیار سره پیدا کړی ده ولیک بلزترار وي نو په یو شکل په یو طریقې لکه زو اسه دل مرنه صادريږي په یغه کې چیرته تغییر راځي هغه په نهج واحد سره صادري وي نو بیا به د بارینم د غو شذور ممکناتو هغه په نهج واحد باندې وو په لون واحد او په شکل واحد باندې بوو اشكال مختلفه الوان مختلفه حکم او منافع مختلفه اګه بندر راتلله دا خو به ال تراتلله چې دا کله د دې د ثابته کې نو یو ری اراده یو حکمته کړي یو پیدا کړي دا بیا اراده بل منفات تک بلې پیدا کلی ده یورې ایراده یولو نو شکلتهکی د په یو سرتې پیدا کلی په یو لوو شکلی پیدا کل ده بیا اراده بل تکې د په بلې پیدا کلی ده نو چې کله موګوقل غاالمه مکوات دا مشتلو په منافیا او په حکم بندې مختلفه او بندې دا دلیل د د خبري وو چې د الله را بل زر دپاره اراده ستا دا نه لکه فلاسیفهي چې سودې بال اجااببيول ار دهله. نو لنده دا سوال چې دوی کول دا د نقل نه هم مخالفه او دا رنګ د عقل نه هم مخالفه هر هغه قول چې شان دارنګوي هغه باطل وي نو دغه دواله فرقو د اقواله دا هم مردو او باطل دی اته ځین ته خبره سورسه ما تن رحمت الله علی وبلا مساله ذکر کین د یايته مساله د عالم کلام دا را رویت دی باري تعالی دا ثابت دا وکنه نو دیعیتی رویت دی باری طالعه دی پارا دوه اصورتونه دیعی و رویت دی باری طالعه پا آخیرت که دا رویت دی باری طالعه په دنیا کېده دا نو رویت دی باری طالعه پا آخیرت که دا خو ثابت دا خو رویت دی باری طالعه په دنیا که آغا جایز دا و کنده نو دا مسله بروست رازی اختلافی ده دی مو گه دا دا چې نفسي جواز استه اورای د معتزله او د آداب شنا باري تعالی رویت دا مم فنی او محال د لسره لدل کیګنه جوازم لسره نه دراغلی جایزم نه د عقلنه خو بیا دا خبرات په دنیا کې دا وکنه نو دا مثلا مختلفتون فی هادا منشر خلاف واقع ادم یراج د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا چې نبی کریم علیه الصلاۃ سلام کله مې وړاندې تله یونه الته یاري تعالی لدلې یو کنه نو ځینې روایتو کې راضی څه لدلې ده او ځینې روایتو کې راضی څه نه لدلې ده نه الته مرشد خلاف د پاره نو روایتونه صرف یو روایت راغلی ده جمله د امانه ده نو اناو انی د پاره اسم الخت کې یو شانت لیکل کیږي نو څوک چې یايته اغه الله رب العزتی لدلې ده نو اگر استدلال کوي په دې باندې چې نبی کریم علیه السلام ویل چې نورانی انی اراه نورانی ذاتو مالیدلای دا او یاد اده چې اگر داله په انی نه د بلکې ان نه دا ان اراهه کیف اراهه دی خو نورانی ذاتو ما څنګه د رؤیت کړه وی نو دا مان نه دا چې دلی دلیدل او بیا چې څوکایل دي نو لکه امام نووي رحمته الله عليه اغه یی چې کور یت دی نبی کریم علیه السلام د لپاره ثابت هم ده نو دا رویت بل به حاسه تن بصیر نه ده بلکې دا رویت رویت قلبی ده دا رویت رویت قلبی ده رویت قلبی ده مانه چې یا الله تعالی دې په زړه کې اغه طاقت دلو لیدلو پیدا کړی وو یادغه قوت د باثری الله تعالی زړه تک وسکړی وو نو دېغه په ذریای سره نبی کریم علیه السلام الله وبهره کیف خبر ادا ده چې روایت دی باندې لپاره په پا اخرت کې دا ثابت ده مراد له روایت دی باندې تاله نه ده نو رحمت الله علی شرح غرض د شارح له تعلق دی د نه غرض د شارح رحمت الله علی له درې غرض اول غرض د شارح رحمت الله د فدې سوالا دویم غرض د شارح رحمت الله بیا د فدې سوالا دریم غرض د شارح رحمت الله اغا وزهحت لپاره دی کلام د ماتینه نو اول سوال سوالدار از چې تا دلته رویت ذکر کړای دا نو رویت خو مصدر ده مصدر کلم مبنی للفاعل او کلم مبنی للمفعول وی دلته به دا اغه مبنی مبنی لل... دلته به مبنی للفاعل وی نو په معنا دی د دې باندې به وی چې رویت الله نو راي کې دل دی تاله. تعالی چې دون دونکې وی او داغه ټول کائنات او مخلوقات د دې لپاره مرئیات وی نو داغه مسله کې خوده چا م اختلاف نشته دا مسله خوده مسبقانه معلومه و د دې ذکر کول مفید دی فائدې ندي ځکه چې مخ کې مګر د باري لپاره بسر دا یو صفت ویلې ده نو چې بسر د چاره لپاره وی اغه دل کوي چې کنه په و نو معلومه سوالت یا الله رب العزه طغ خليدون کيده نو دا خوده مخ کې صفت نه دې دوپاره ذکر ته خوله سره حاجت نو داشه په سوال په ویشوي چې رويه د ذاته د صاحبانو مصدر مصدر کلم مبني للفاعل وي او کلم مبنی للمفعول وي نو دلته په مبني للفاعل په ماناده رایی بندي وي نو معنی پیداوي چې ورویت الله له دل باری تعالی مخلوقات ولره نو له دل دیاري تعالی کې خو د چا هم شک نه دراغلي علاوه د نه دارا چې دغه صفت خو د ما سبقنه معلومو د دې دوپاره ذکر سره حاجت نه نوته غیله دینې جواب وکړه چې نادل ثرويته دا مصدر مبنی للمفعول په معنا دی اغه امر یې سره ده چې موږ رائینو وګرځو او الله رب العزت مرئی وګرځي ان یې رویه دې باری لره په معنا دی انكشاف ته مسره چې دې دو انكشاف او ظهور ته موي چې موږ دې وینو د غستاو کنه نو دې مسله کې اختلاف ده پو پدې اړه کې نو دوېل چې বিমানবন্দل انکشافې تا ما مصدر مبني للمفعول دا مصدر مبنی للمفعول نه دا حتی چې ته اشكال ربن دی دو دویم اشكال درغه چې د رويې د پاره خو علما ما کوي چې رويې وی ویل کیږي د لره رويې د با باري تعالی لیدل کما هو بحاسه البصر یو شی په نفس الامر کې د سیوینه لکه څنګه چې هغه په سترګو باندې لیدل کېږي د نو تاولې تابیر پا اغا کما هو و بحاست البسر سرونه که نو د یایی چه صاحبه انکشاف تامه چه یو شیط ها تا کامل من کشفو گرزی او یا یو شیط پستر گوه نه ده دوارو احاسیل یو ده چې پستر گو بندی و هو دلسی کماه و بحاست البسر وی ده انکشاف هم او چې تا انکشاف تامه راسي دام کماه و بحاست البسر وی نو معنا د دوارو یو ده څرابت تعبیر کې اختلاف ده او دا اختلاف کله اختلاف وین نو, نو دا. دا دی وجنه نو دی وجنه دغه ده به زیاده چې دغه تعبیر به د کړی وو ځکه فرق نسته یو شې ده دریم خبره د ذکر کې وضاحت د یع چې د رویت لپاره دوه صورت دي یو رویت ده چې هغه په حالت البصر سره وي او یو ده چې بدون د حالت البصر نه وي نو یو تلیکي ګی رویت بصري ظاهری. او بل ته ویلکیېږې روتې بانی وو یدراکه وظاهد دی خبرې دا چې رویت د پاارسوو سرهته د صاحبانو دوه یو دا د چېغه په ب سره وي او یو داه چې هغه په حاس ب سر سره نووي د تا پهزیهن کې یو شي راسي نو د یو تهویل کېږې روې ظاهری او دوییم تهویلکیږې روېباتنی یو تهویلکیېږي روت به حظ الب سره دویم تهویل کېږي یدرا ی پو په مسله دا دا چې جلمر سترګې ته دی وکاته نو اوس بیا د سترګې پټې کړلې په دې صورت کې ته اوس رویت په اغه وخت دی لیدلو او دغه رویت اغه چې کله د سترګې پټې کړې په دې خو دا اول به حساسه تل بصر ده او دویم چې سترګې دې پټې او بیا تا ته اغه صورت مستحضر ده نو تی وینه دغه رویت اغه څه ده ده نو یو رویت اغه ظاهري کېږي او دویم رویت زہ هم در سیده خبر و زه حد کلام د ماتینه وک نو شارح څلور خبرې وکړي یوه دویم جواب وک اه ل اصل ایشكال نڅ په ورن سوال راغلی و موږ تر جواب کړی و او دویمه د فدې سوال وکړه دریمه د سوال وکړه او څلرمه اه زه حد کلام د ماتینه وک موسی براتو گو لکه ما زعمت الفلاسفه د سندالکه عقيدات فلاسفه ودا من انه تعالی تعالی موجب بذاته هغه موجب به ذات فعل بالاراده ولاختيار نه ده نو صدور ده و النجاريه د سمندالک لک اتبعو دي حسين ابن نجار ولدي من انه مريدن ته الله تعالى اراده كون کي په اعتبار د ذات سره ده صفت د اراده دي الله دي فاره نستا او د سمندالک بعض معتزليي من انه مريدن ته الله تعالى اراده كون دا په اراده بندي چاغه حادثه ده لا في محلنا چاغه په اغه محل کنده ان قایم نه ده ل ذات دي ده سره بلکې قایمه بنفسه هدا ولکه رامیا او د س نه ده لکه کرایان ویللي دي من ان اراده ته هو حادی سونه چې اراده د باری تاالله حادی ص ده په زاد د باری تاال کېې قا مد ل ات سره او حادی صده اودلليلو على مازهکرنا دلیل پهې بندې چې موګه بایانو چې داې اللله قدیم صف یو اغا تونونه دياندتی قطتو چې هغه اهددي پهې خبره بندې چې اراده د باې د پااره سفت ده نسوتونونه موویللي درې یو آې مبارهکم دا وویللي چې یحکو یخکو ما يريد دویم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ب کوول او سره او دریم دا يريد بباتېصففت راده تيول مشيیتې چې هغهل دی په صفت دی را او د مشید بندې لپاره د باې تعال معقط سرهله یق نه صفت د شي بندې ب لا سره چې کله سفت د باریوي نو ویمتناع قیام الحوادث او بلادات هغه بو بیا هغه قدیم میولې ک حادثه کې نو بیا خو لازمیږي قیام د حوادث ولزار د باری تعالی سره او دام ممنوع ده ویمتناع قیام الحوادث بذاته تعالی او دام ظاهر ده چې قیام د حوادث ولزار د الله سره ممتن ده و ایذن او دا رنګه درې مخ خبره نظام د عالم او جد عالم او فوج او فق او اسلحه دلیل ده په کېدل د بندې چې دا قادر مختار ده دوسو او دارنګ حدوث دي بار تعال نو وكذا حدوثه وكذا حدوثه او دارنګ حدوث دي د مكونه او د عالم از لو كان سانعه زکا که سانعه دي د اغه موجبه بذاته لازمه قدمو هونو بلازمه د قدم د مكونات او د عالم ضرورته امتناع تخلف المعلوله لو بدا حد د خبره ناسه ممتنعه د تخلف د معلوله لا علت موجبه نا هم معلومه سجعله علت موجبه نه ده او نو څو دربل ایجابه او انصرار دا کله بیا اخو دي عالم د فارح هودوس نه ثابت کی هلان که هودوس دیدین بدیه ده او رؤیت الله تعالی رؤیت دی الله تعالی د پارا به معنی د انکشاف تام او په معنی د انکشاف تام سره چې موږلې دن کې او د مرئی بل بسې پهسترګو سراوه وه معه چې دا باره د دا معنا بیا نه دي اثبات د یو شي هو بیا حاضدل بسصوره وکه وظه ددي وده دا ان نظر نل البدره چې کله موګسپ میته وګورو سمهغمزل ع نه بیا ترګې پټکو فلا خفه نخیفا نه در راغلی فک ان هو پهې خبره کې انکانه منقع شفه چې اگر کو ان کشاافړی سو دا د مږپز بندې په دوړو حالت کې خو انکشاپ خ د هغه نظر کولو کې د لره ات او اکمل <سؤال> ووي والله ن به نسبتې ایی والله او د مږې پااره په دغه وختې په نسبت کولو سره دغه بدر ته ح ین په دغه وختې حالتتي مخصوص شووي چې دی تریتویللی کېږي نو داستکن نه جا زتونفیله